13 september 2023. 19-åriga Giovanni skjuts till döds på en gata mitt i Stockholms innerstad. Den här sorgen och den här smärtan, den kommer aldrig gå bort. Och det är en tomhet. Som ont. Nu har domen efter mordet på Jennifers Son kommit och den som misstänks ha dirigerat mordet från utlandet sitter i häkte i Sarajevo, själv misstänkt för ett mord på en Fox topp. How the happened, it was like a mafia showdown in moment den här veckan om mordet på Giovanni och mordkommandot från Malmö. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. Och det var under en av de där veckorna i höstas när konflikten inom Foxtrott var som mest intensiv. En våg av mord och sprängningar drabbade Stockholm, Uppsala, Linköping och Norrköping. Det var då 19-åriga Giovanni sköts med flera skott på en gata mitt i centrala Stockholm. Grannar snabbt ute och gör HLR. Polisen är också snabbt där. Men trots det gick hans liv inte att rädda. Mordet kan inte betecknas på annat sätt än en ren avrättning skrev tingsrätten i domen som kom i slutet av april. Ja, I den så döms två 19-åringar från Malmö. Det är en kille och en tjej. Tjejen döms till 10 års fängelse och killen till livstid. När vi möter Giovannis mamma Jennifer strax efter domen kommit så är hon inte nöjd med domen. Samtidigt konstaterar hon att inget straff i världen kommer att göra att hon får sin son tillbaka. Och i domen står det klart att mordet är en del av den interna foxtrot som en följd av mordet på Ismail Abdos mamma. Och i utredningen så har man hittat tydliga kopplingar till hans sida. Men varför just Giovanni blev måltavla i det här, det säger åklagare och polis att de inte riktigt förstår. Och mot den som misstänks för att ha dirigerat mordkommandot från Turkiet så fortsätter utredningen. Men han är inte på fri fot. Han sitter nu numera i bosniskt häkte, åtalad misstänkt för mordet på en foxtrått topp. Men mer om det senare och vi började här på en kyrkogård. Ja, det är mitt andra hem. Jag är här nästan hela tiden. Jag åker långt för att kunna få komma med blommor, tända ljus och så. Det här är Jennifer som vi kallar henne. Hon går på kyrkogården medan regndroppar faller på hennes svarta paraply. Jag köper mycket inglar och, och såna saker till graven. En hjärtformad gravsten bär sonens namn och runt omkring så ligger minnesstenar och blombuketter och gravljusen är tända. Några dagar tidigare var Jennifer också här och då sken solen och hon dukade upp med tårta. För den dagen så skulle Giovanni ha fyllt 20 år. Giovanni, han inte får leva. Giovanni kommer aldrig få se mig gammal. Jag kommer aldrig få se Giovannis barn. Han hade så många bra planer. Vi skulle resa tillsammans. Och nu kan jag inte göra det. Nu ligger han här. Han är död och begravd. Och äh, det är hemskt. Jag har förlorat min son. Jag kommer aldrig få tillbaka honom. Det är orättvist. Det är jätteorättvist att någon annan människa kan ta en annans liv- Jennifer var 24 när hon födde Giovanni. Hans liv var ganska stökigt. Som fyraåring omhändertogs han och hans syskon. Jennifer hade varit med om en bilolycka och relationen med barnens pappa fungerade inte. Jennifer kände då att hon inte kunde ta hand om barnen och bad själv socialen om hjälp. Syskonen hamnade i olika familjehem. Giovanni bodde bland annat på Öland. Men Jennifer säger att de hade mycket kontakt. Jag var på alla kalas, alla föds. Jag åkte till och träffade dem hela tiden. Sen flyttade Johan hem till mig. Vi bodde tillsammans. Men det hände alltid saker som har varit splittrande. Efter några år flyttade barnen hem igen. Men det har inte varit något lätt liv, säger Jennifer. Hon är undersköterska och det är svårt att få lön att räcka till när man är ensamstående med flera barn. Men jag mådde inte heller så bra. Jag hade mycket stress. Jag var jätteung. Och ingen är perfekt i världen heller men jag har varit den bästa mamma för honom. Jag har gjort allting för mina barn och jag har alltid kämpat för dem och jag har aldrig gett upp dem. Men Giovanni börjar ta och sälja droger och han döms för olika narkotikabrott under åren som följer. Han blir omhändertagen enligt LVU och hamnar på Sishem. Ja, de senaste åren så har ju Sishem beskrivits som plantskolor för kriminella. Att många blir mer kriminella där inne. Men enligt Jennifer så tar sonen vara på tiden på Sis. Han slutar med droger, tar tryckkort och planerar för framtiden. Alltså Giovanni skötte sig, han missbrukade inte där fasta fast droger där inne på sist. Och det är under den här tiden som Giovanni lär känna en tvååringre kille från Malmö, som kommer att spela en avgörande roll för att Jennifer nu står här på kyrkogården. Vi kallar honom för Osman, och vi återkommer till honom. Mm, när vi ser så har det gått drygt sju månader sedan Giovanni sköts till döds på en gata i Vasastan mitt i centrala Stockholm. Domen mot de personer som misstänks för inblandning har precis kommit. Ja, och då när det hände hade Giovanni varit ute från CIS i några månader. Enligt flera personer som stod honom nära hade han både slutat knarka och slutat sälja droger. Och han bodde på ett stödboende i Stockholm. Han spelade mest tv-spel och umgicks med sin flickvän och hund. Och ingen i hans närhet anade att han kunde bli måltavla i kriget inom Foxtrot. Det finns inga ord att förklara. Att den här sorgen och den här smärtan... Den kommer aldrig gå bort, och det är en tom, tom tomhet som gör ont. Det gör ont i själen, och det är en trauma för hela livet. Och trots att det nu finns en dom efter mordet, så undrar Jennifer fortfarande: Varför mördades just hennes son? Giovanni hade ingenting med förtrass att göra. Han var inte inblandad i förtross. Giovanni var drogfri. Han hade inga droger i kroppen. Han skötte sig. Han hade sommarjobbat. Han, han var liksom så bra. Han hade skrivit in sig i skolan och han skulle precis börja i skolan. Vi tar oss tillbaka till början av september förra året. Ja, det var inte som något pistolskott så därför ringde jag aldrig polisen utan det lät mer som ett, en raket eller någonting sånt där. Men sen när jag tittade ut en kvart, tjugo minuter senare för jag släppte ut katterna så då var jag avspärrat så då förstod jag att det var någonting där ett par dagar in i september 2023 mördas Foxtrot-toppen Ismail Abdos mamma i sitt hem i Uppsala. Mordet sätter igång en våldsspiral som saknar motstycke i Sverige. Det skjuts mot flera bostäder i Uppsala där anhöriga till Tirava Majid bor och i Stockholm hittas en 13-årig kille mördad. Teorin är att han var på väg att utföra ett våldsdåd men blev påkommen. Den 11 september är Jennifer son hemma och säger med sin flicka –när han får ett chattmeddelande. Det är från den 17-åriga Malmö-killen– –som vi kallar Osman, Han som Giovanni lärde känna på CIS-hemmet– –som vi nämnde tidigare. De är fortfarande kompisar och hörs ibland. Kompisen bor alltså i Malmö– –men skriver nu att han ska åka till Stockholm. Osman sitter i en hyrbil tillsammans med två andra killar från Rosengård. De kör mot Stockholm och i bilen visar Osman upp en bild på Giovanni för de andra. En av de andra killarna fotar av den. Tidigt på morgonen så kommer de fram till Stockholm och tar in på ett hotell. Under dagen som följer så åker de runt till olika adresser och Osman poserar på bild med ett vapen med ljuddämpare i handen. På kvällen tar Osman och en av de andra killarna, en 19-åring som vi kallar för chauffören, hyr bilen mot Uppsala. Via sociala medier får de instruktioner av en annan kille som går under aliaset Big Pronto. Big Pronto är också från Malmö och han är pojkvän till Ossmans stora syster och nära vän med chauffören. Big Pronto skickar bilder till killarna i bilen. Det är bilder på anhöriga till Rava Majid i Uppsala. Han skickar också adresser till deras bostäder. Själv så är Big Pronto långt från Uppsala. Vid den här tiden är han i Turkiet. Och efter ett tag så kommer chauffören och Osman fram till rätt adress, ett radhusområde i Uppsala. Och Big Pronto, han skriver... Kasta sten genom rutan, döda varje en som tar ut huvudet och inte mer än två. I huset bor alltså anhöriga till Rava Majid. Ljudet kommer från deras egen övervakningskamera. Klockan 24 på morgonen den 13 september fångar övervakningskameran en kille som går fram till huset och ringer på flera gånger. Familjens hund skäller. När ingen öppnar går han runt huset, ringer på igen och riktar sedan en pistol mot dörren. På filmen syns hur han fortsätter att ringa på utan att någon öppnar och sen kastar han något mot huset och riktar sedan vapnet mot dörren innan han ger sig av. Hunden, den fortsätter att skälla. Under tiden som killen rör sig utanför huset har familjen ringt polisen. Polisen kommer dit och griper honom i närheten med vapnet. Killen som gripits det är Osman, Giovannis kompis och han häktas senare misstänkt för mordförsök. Under tiden har chauffören suttit kvar i hyrbilen så han lyckas undgå att bli gripen och nu kör han tillbaka mot Stockholm. Men på vägen blir han av med hyrbilen. Han stoppas nämligen av polisen misstänkt för olovlig körning och drogratt fylleri. Han tas med till sjukhus i Stockholm för provtagning men släpps efter några timmar. Nu behöver han en ny bil. Han har återigen kontakt med Big Pronto och får instruktioner om att åka till en adress i Järfälla. Där står en bil som han kan använda och nycklarna de ligger på vänster bakdäck, skriver Big Pronto. Bilen ägs av en nära släkting till Ismail Abdo och släktingen kommer senare anmäla bilen som stulen. Samtidigt får Giovanni meddelande från sin kompis Osman. De bestämmer att de ska träffas i Stockholm senare på kvällen. Vad Giovanni inte vet är att kompisen i själva verket sitter hos polisen i Uppsala misstänkt för mordförsök. En man har skottskadats i Vasastan i centrala Stockholm. Polisen larmades av flera personer vid kvart över nio på onsdagskvällen. Daniel Viktal är polisens presstalsperson. Strax efter klockan nio på kvällen den 13 september står Giovanni och väntar i Vasastan i Stockholm. Han tror att han väntar på Osman, men han sitter ju som sagt hos polisen i Uppsala. Giovanni ringer Osman, men får inget svar. Han skriver Bram kommer tagga. Vad hände? Och två minuter efter hör skott eka mellan bostadshusen. Vittnen ska senare berätta om en smal svartklädd person med något stort avlång till handen. Giovanni skjuts bakifrån och den svartklädde vänder sen tillbaka och skjuter en gång till innan han flyr. Flera personer ser och hör skotten och larmar. Folk strömmar till och försöker rädda livet på Giovanni. Någon ringer till sin granne som hon vet är akutläkare och läkaren rusar ut och gör HLR tillsammans med andra tills ambulansen kommer. Under tiden får Giovannis flickvän inte tag på honom. Hon vet att han är i Vasa-stan de har precis facetimat- och när bilder börjar dyka upp i medier om en skottlossning- känner hon igen husen i bakgrunden. Hon ringer till Giovannis mamma Jennifer- som börjar ringa runt i sjukhusen för att få information om vart sonen förts. Men hon hinner inte ta sig till sjukhuset innan polisen knackar på hemma hos henne- och berättar att Giovanni är död. Skytten har hoppat in i en bil som snabbt kör därifrån och vid ratten så sitter den 19-årige chauffören från Malmö. En polispatrull i civilbil tar upp jakten men tappar flyktbilen ur sikte och den ska senare hittas stumpad vid en brandstation i norra Stockholm. När polisen kommer till Vasastan så hittar de Giovannis telefon bredvid honom. I den ser polisen att han skrivit med Osman på Snapchat. Och i chatterna ser det ut som att de bestämt träff för en knarkaffär. Mamman Jennifer hon påpekar att man inte hittar något knark på honom eller bredvid honom när han skjuts. Men Osman han sitter ju hos polisen i Uppsala. Hur har han kunnat ha kontakt med Giovanni och lurat honom till mordplatsen? Det är i själva verket Osmans stora syster, som vi kallar Mirjam som har loggat in på Osmans Snapchat när hon fick veta att han var gripen. Hon loggar in och byter lösenord. Sen ger hon uppgifterna till sin pojkvän Big Pronto, som ju är i Turkiet. Och det är både Mirjam och Big Pronto som har skrivit med Giovanni via Osmans konto. Knappt en kvart efter mordet så inaktiverar Miriam Snapchat-kontot. Efter mordet åker chauffören hem till Malmö men han anhålls i sin utevaro för mordförsöket i Uppsala. Han grips men ganska snart börjar polisen misstänka att han också är inblandad i mordet på Giovanni. Det är en löst sammansatt grupp som har en gemensam nämnare och som jag har uppfattat det så är det ju flera grova våldsbrott som sker eh, tätt, alltså dagen efter varandra. Det här är Karin Sandén hon är åklagare i Norrköping och under de här dagarna i september 2023 så har hon och hennes kollegor på olika platser i landet kunnat se att flera personer från Skåne, framförallt Malmö, åkt norrut och utfört våldståd i Foxtrot-konflikten. Och de här personerna har alltså en gemensam nämnare. De har alla styrts av Big Pronto. Det är två kommandon som skickas iväg och i den första gruppen finns Osman och chauffören som alltså fått i uppdraget att attackera anhöriga till Ravamadjid i Uppsala och Giovanni i Vasastan. Och sen har vi den andra gruppen som vi kallar grupp två och det är den som åklagaren Karin Sandén har bäst koll på. Grupp två lämnar Skåne samma dag som mordet på Giovanni sker och de har i uppdrag att utföra en skjutning i Norrköping dagen efter. Alla de här personerna har... Eh, några gemensamma bekanta så, så att det är på det sättet som de hänger ihop allihopa men att de är inte är nära vänner det förefaller de inte vara Grupp två består av sju personer, fyra killar och tre tjejer och flera av dem verkar känna Big Pronto. Enligt Karin Sandén så har personerna olika roller. Två ska vara chaufförer och andra samordnar vart vapen och personer ska hämtas och lämnas. En annan ska utföra själva dådet. Ja, och det finns flera saker med den här konstellationen som åklagaren Karin Sandén reagerar på. Att de inte känner varandra sen tidigare på samma sätt och att de ändå känner sig lojala och tycker att det här ska bli en, en rolig resa- och ställer upp på det här. Det tycker jag också sticker ut lite. När grupp två kommer till Stockholm sker någon form av överlämning- av information mellan dem och chauffören som varit inblandad i mordförsöket i Uppsala och mordet i Stockholm- Morgonen efter är grupp två i stadsdelen Hageby i Norrköping uppdraget är enligt åklagaren att gå på mamman till en person på Rava Majid sida av konflikten med Ismail Abdo och uppdraget är tydligt. Det var att döda målsägaren. Och det är Big Pronto som ger instruktioner precis som han misstänks ha gjort dagen innan i Uppsala och Vasastan. Det är han som berättar för dem hur mycket pengar de ska få i ersättning och hur mycket pengar det kan bli om uppdraget så att säga, inte blir de har tänkt sig att det misslyckas. Alltså att de bara, som de uttrycker det, skjuter mot dörren. Att då blir det lägre betalt. Och att det är han som verkar sitta på all information kring hur de här brotten ska genomföras. En 20 i grupp två går in i trapphuset där mamman till en kopplade killen bor. Hon vaknar på morgonen ungefär runt halv nio, eh, halv nio tiden på morgonen. Och att det är någon som ringer på dörren och det upprepas och det blir ihärdigt ringande på dörren. Och det här gör att målsägaren rör sig ut i hallen och... Och i samband med det här så avlossas då flera skott in i lägenheten och de går rakt igenom lägenhetsdörren och träffar då flera platser i hallen och i ett badrum som ligger i förlängningen. Och det var bara ren tur att hon inte träffades menar jag. Senare samma dag så grips flera av personerna i grupp två när de lämnat Norrköping och åkt söderut. Det ska visa sig att man haft avlyssning på en av dem i ett annat ärende där man kan höra att han pratar med Big Pronto. Och i och med gripandet beslagtas telefoner där polisen hittar mer information om Big Pronto. Han är ju högst delaktig i det här. Eh, och eh, börja förstås identifiera vem är det här bygga eh, byggprontofiguren eh, och kartlägger det via telefonuppgifter, vilket telefonnummer det rings ifrån och, så där. och och genom kartläggning så kan vi då eh, få fram en identitet på den här personen och det, det görs ju ganska relativt snabbt skulle jag säga Ja, och senare så grips fler personer ur grupperingarna från Malmö. Dels killen som sköt mot dörren i Norrköping, men också Mirjam som lurade Giovanni till Vasastan genom sin brors Snapchat-konto. Hon är misstänkt för ett grovt vapenbrott i Nyköping efter att ha gömt två skarpladdade pistoler vid en rastplats där. Och hon blir också misstänkt för medhjälp till mordet på Giovanni. Mirja är ju också vid den här tiden flickvän till den som misstänks vara Big Pronto, som alltså misstänks ha styrt alla de här dåden. Och den här relationen hamnar i fokus under rättegången för vapengörman i Nyköping. Vad liksom vet du om honom? Vad håller han på med? Alltså jag vet inte jättemycket typ så för ju mindre jag vet det bättre för jag vet inte jag vill inte blandas in i hans kriminella verksamhet eller vad fan han håller på med. Men jag visste att han var kriminell för Ja, han sålde ju droger och sånt. Mm. Men jag vill inte veta riktigt vad han gjorde det vad han var med flinkan. Mm. Och denna chatta verkar ju som att du är ganska involverad i hans kriminella värld. Mm. Nej, det är jag inte. Miriam döms till två och ett halvt års fängelse för grovt vapenbrott. Och under den här rättegången så blev hon också irriterad över hur åklagaren klumpat ihop henne med sin lillebrors och pojkvänskriminalitet. kriminalitet. Bara för att min bror har gjort något och är med har alltså jag känt mig någonting Jag för det? Och kartläggningen fortsätter av Big Pronto. Åklagaren Karin Sandén berättade ju att man fått en identitet på honom ganska tidigt. Polisen kan se att han är i Turkiet. Man håller koll på honom för att se om han reser därifrån. Och senare under hösten så får Karin Sandén ny information om Big Pronto. Då får vi reda på att han har rört sig och är då i Bosnien och sen så händer det här våldsbrottet som det står om i media. Och via polisens olika kanaler så får vi sedan reda på att det är han som sitter gripen där då för det här grova brottet i Sarajevo. En svensk man med koppling till det kriminella Foxtrot-nätverket har skjutits ihjäl idag i Bosniens huvudstad Sarajevo. Det är enligt uppgifter till SVT. Klockan är halv fem på eftermiddagen den 31 oktober i Bosniens huvudstad Sarajevo. Det var i eftermiddag som mannen ska ha dödats efter att två maskerade män avlossat flera skott mot honom. Enligt uppgifter till tv-kanalen uppgesten skjutne har nära band till gängledaren Rava Majin. Tid. Varken svenska UD eller polisen i Sarajevo har ännu bekräftat uppgifterna. På en gata i stadsdelen Stöp pågår vardagslivet som vanligt. Men plötsligt så kör en moped in på gatan med två svartklädda maskerade personer. De skjuter massor av skott med ett automatvapen mot två män som precis kommit ut från ett bostadshus. De that den bag på deras shoulder och när de approached they took the bag and they were shooting through the bag this Helena Javor Ibrahim Begovic på TV-kanalen Alpha Television i Sarajevo hon säger att gärningsmännen använder en ljuddämpare och att automatvapnet ligger i en väska the machine gun was in the bag and they used the bag as a cover for the machine gun they used a muffler as well to you know quiet it down a bit de flesta skotten träffar den ena av männen, en 30-åring med ett långt brottsregister bakom sig och som beskrivit stora vad man nära, en så kallad möjliggörare och strateg. Vi har berättat om den här 30-åringen tidigare och kallat honom för hets som han ska ha använt på signal. Direkt efter skottlossningen så lämnar skyttarna mopeden och hoppar in i en hyrbil och drar därifrån. De två av dem och den tredje väntade i bilen för att få dem och skapa Dödsskjutningen får stor uppmärksamhet både i Sverige och i Bosnien. Det som skett påminner om en maffiafilm, menar journalisten Helena Javor Ibrahim Begovic. How the murder happened, it was like a mafia showdown and we were like, wow, what happened? Because was. I momentet när han var död- han något i en lokalt ståring. det är något som man bara skulle se- i western movies, not inte här på Balkan. Helena Javor Ibrahim Begovic är en av många journalister- som följt det här sedan dess. Alla media från Bosnia är reporteringar om detta och täcker fallet Och vi väntar nu på vad the är nästa and och vad som kommer att in i domstolen. Av ja, redan dagarna efteråt så grips tre svenskar i Bosnien misstänkta för mordet och en av dem är Big Pronto alltså samma person som misstänks ha styrt mordet på Giovanni och mordförsöken på Rava Majids anhöriga i Uppsala med mera då var han i Turkiet men efter det har han alltså dragit till Bosnien. We were actually shocked by the fact that they have Turkiet from Turkey here to Bosnia to hide that it was planned a long time how they planned it that it happened really fast inletilena javorajbrahim begovic hyrde de tre svenskarna en hyrbil i sarajevo som de använde som flyktbil och de har också skaffat den där elmopeden on the day of the murder they drove the rented car to the municipality where the murder happened and they were actually camping in front of the building where de lägger masker, kvar, sjukvårdmasker och allt så att de inte kan bli rådgivit. Och shotgunn var även i spårsbågar. Efteråt flyr Big Pronto och de andra till ett bergigt område öster om Sarajevo där de senare grips, misstänkta för mordet på 30-åringen. Du har många mörder där. Det är väldigt difficult uh, field to approach by foot, especially by foot. Their plan was to escape the country. They even booked the flight tickets, I think, back to Turkey. And uh, they were captured before they even approached the airport. Nu har åtal för mordet i Sarajevo väcks i Bosnien enligt journalisten Helena i Ibrahim Begovic så har polisen fortfarande inte hittat vapnet som användes. Det finns en teori om att det kan finnas nedgrävt någonstans i bergen där svenskarna greps. I think that it is believed that it have hidden somewhere in the mountains or even buried it to the ground. But they are still looking for it. Joel Appich som är Big Pronto svensk advokat kan inte kommentera ärendet i Sarajevo. Nej jag vill inte kommentera det ärendet eftersom jag själv inte är eh, engagerad i det. Han har en, en bosnisk försvarare som, som sköter det ärendet åt honom och jag får hänvisa frågor till, till den advokaten. Big Pronto är häktad i sin utevaro för mordet på Giovanni, för mordförsöken i Uppsala och Norrköping och för grovt vapenbrott utanför Nyköping. Alla de här rättegångarna har genomförts utan honom men Sverige har begärt att han ska utlämnas hit men när det kan ske eller om det sker är osäkert. Två personer dömdes i tingsrätten för skjutningen mot dörren i Norrköping och åklagaren Karin Sandén säger så här om hur hon tänker kring misstankarna mot Big Pronto i det fallet. Vi har väl sagt att, att det är lite vilande till dess att allt är klart i, i Sarajevo och se utgången där och sen hur man ska hantera eventuell fortsättning i Sverige efter att den rättegången är klar och så. Det är väl vår avsikt. Och kring misstankarna mot Big Pronto i Sverige säger advokaten Joel Appich att hans klient förnekar brott. Jag förstår att ni har frågor om eh, hans närmare inställning i sak till de här olika brottsmisstankarna. Eh, men jag tycker att det vore olyckligt om jag föregrep hans eh, berättelse eh, och hans förklaring till de påståndarna som görs mot honom eh, innan det att han ens själv har fått möjlighet att, att svara på på polismyndighetens frågor om, om det. Du vet, jag gråter nästan varje dag. Jag har fått gå till läkaren. Jag har fått mediciner. Jag orkar för att jag har flera barn att tänka på. Jag har barnbarn. Barn. Och jag måste tänka på att jag måste vara stark- för faller jag så faller alla. Men det är jättesvårt att kunna... Gå framåt i livet utan hand faktiskt. Det, det är inte bara för mig, det är för oss allihopa. Alla vi lider. Samma dag som vi träffar Jennifer på kyrkogården har domen mot de som misstänks för inblandning i mordet på hennes son kommit, alltså Osman, chauffören och Miriam. Bipronto är ju som sagt i Bosnien och har inte varit med under rättegången. Chauffören har under rättegången berättat att Big Pronto är hans bästa vän och att det var han som erbjöd chauffören ett jobb som gick ut på att köra Osman till Stockholm med narkotika. Han säger nu att han inte riktigt förstod vad som egentligen skulle hända i Stockholm. Men det där tror inte tingsrätten på. De dömer chauffören till livstidsfängelse för mord. Och enligt tingsrätten är det inte han som sköt Giovanni, men hans roll i det är så central att han är att betrakta som medgärningsman och ska därför dömas för att tillsammans och i samförstånd med andra dödat målsäganden. Mamma Jennifer, som ju alltså har fått domen för några timmar sen säger så här om livstidsstraffet. Han, han sa till mig under rättegången att han beklagade sorgen för Giovanni. Så fräck att man kan säga så. Men de visste vad de skulle göra. Deras plan, de fullföljde den. Det är ju ett hårt straff med livstidsfängelse när tingsrätten ändå säger att det ja. var inte han som sköt. Jag hoppas att ska tänka nu när han är där inne. Och verkligen tänka på sig själv och inte tänka på de andra som är, har varit med och gjort den här gärningen. Och att han berättar hela sanningen. Vilka som var med honom. Vem var det som sköt Giovanni? Vem är det som gav dem pengar för att göra den här gärningen? För att eh, han måste ju börja tänka på sig själv nu. Annars får han sitta i livstid och de andra kommer gå fria. Och det är bara han som kommer få ruttna där inne. Miriam, Big Prontos flickvän och Ossmans stora syster döms till tio års fängelse för att ha varit med och lurat Giovanni till mordplatsen genom Osmans Snapchat-konto. Hon har under rättegången sagt att hon gjorde som Big Pronto ville eftersom hon var rädd för honom och att han hotat henne. Inte heller det här tror tingsrätten på. De lyfter fram att hon skrivit både kärleksfullt och aggressivt till honom under september. Till exempel så har hon kallat honom för amatör. Och Mirjam, hon har överklagat den här domen. Osman däremot, alltså Giovannis kompis, frias helt. Han satt ju gripen vid tiden för mordet och tingsrätten tycker inte att det är bevisat att han kände till planerna innan han greps. Men osman har dömts i en annan rättegång till fyra års sluten ungdomsvård för mordförsöken i Uppsala natten innan när han ringde på dörren och skulle skjuta. Jennifer beskriver tiden efter mordet på sin son som tortyr. Hon har själv fått ta emot hot och inte kunnat bo hemma. Och Det är en liten tröst att det har blivit rättegång men den har också varit jobbig. De visade en video på Giovanni när mördaren skjuter Giovanni. En filma från högst upp som man ser klart och tydligen. Och där eh, han har, blivit, han har dödat Giovanni eller skjutit Giovanni i gällan. Och han springer därifrån och jag, jag sitter i rättegången och jag börjar skrika. och sen gick ut därifrån och jag grät och jag skrek och jag grät som om jag var två år- och det var så kränkande och det har varit kränkande. Hela den här processen har varit hemsk, mardröm, helvete kan jag säga till är Förlåt att jag uttrycker mig svenska på fula ord. Men det har varit fruktan, fruktansvärt. I Giovannis telefon fanns spår av att Giovanni sålde narkotika, men varför Giovanni blev måltavla är oklart. Vi förstår inte riktigt, säger både polis och åklagare till oss på Petri Krim. Men tingsrätten går på åklagarens linje om att Giovanni mördades som ett led i den interna konflikten och som en hämnd för mordet på Ismail Abdos mamma. Ja, bland annat tillhör det flyktbilen som användes vid mordet en släkting till Abdo. Släktingen säger förhör att bilen blivit stulen och släktingarna har inte varit misstänkta för inblandning i mordet heller. Och Jennifer, hon säger också att hon inte heller förstår varför just Giovanni blev måltavla. Och att chauffören nu döms till livstidsfängelse kommer inte ge henne sin son tillbaka. Och Jennifer, hon tycker att straffen i Sverige generellt är för låga. Hon menar att hårdare straff skulle få de som tar på sig morduppdrag att tänka en gång till. Just nu är människors liv är inte värd någonting. Hon tänker också på alla de vittnen som såg mordet. Men tänk dig, för alla som bor där i Vasa stan, vad hemskt det måste vara för dem att se en död kropp. Och att det fanns en pojke där, där som såg allting, som var 9-10 år, att han ska få uppleva den här minnen i hela sitt liv. Därför måste regeringen ta tag i det här nu och sätta in den här eh, hårda straffen nu. Inte sitta och vänta en vecka, två veckor, en månad så att det händer mera mord. Ni måste ta tag i det. Hon skulle vilja se en liknande maffialagstiftning som USA har. Den så kallade rikolagen som funnits mot att brottslighet sedan 1970-talet. Och som bland annat syftar till att komma åt dem högre upp i hierarkin. De som beordrar mord till exempel. Det handlar om allas eh, vad heter välfärd i Sverige som kan gå fria i vardagen och kunna känna sig säkra. Jag pratar inte bara om mitt barn, jag pratar om alla andras barn. Jag pratar med många kvinnor där deras barn har blivit dödade också på det här sättet. Som är också lider, som också har sorg, som också gråter. Jennifer är fortfarande rädd för att fler våldsdåd ska ske mot henne eller någon i hennes närhet. Hon försöker skydda sin familj så mycket hon bara kan. Men hon säger att hon inte tänker vara tyst. Jag ber befolkningen att tänka på att alla människor är lika värda och det är ingen annan som har mer värde än någon annan. Du har lyssnat på p Krim om mordet på Giovanni och mordkommandot från Malmö. Producent var Jenny Hellström, reporter David Olsson och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp på p 3 eller på 073 461 2915 och där når oss också på signal.